Може, але дитина, дитина належить до неї, вона лежить і слухає. Округи тихо-тихесенько, лиш лісовий шелест, десь ніби гурки недалеко Млинське колесо, шумить якась річка, але Господь знає, де ти. Господь знає, де ще люди. Вона починає знов плакати, знов кликати. Пробує встати та бачить, ледве вдержується на ногах. Вона ще хора. Господи Боже, що їй робити? Сувається знов на землю, припадає лицем до землі і заходиться з божевільного плачу розпоки нічого не чує, не знає, лише один жаль і один біль. Вже починає і на тілі палити з якогось внутрішнього вогню. Та що вже її по собі в неї нема дитини? Дитини убили, їй темніє в очах, в ухах дзвонить. Потім стає якось так слабо, гаряче. Глухо гине. Нараз то ж шарпа її підносить. Не спиш уже, жінко? Не спи. На силу очі, вдивляється перед себе, опам'ятовується. Над нею схилена висока постать якоїсь немолодої жінки, мабуть, якоїсь пані чи щось, а неї якісь люди, жінки, чоловіки. Жінка чи пані в чорно-заповитій голові, сама бліда і худа, дивиться милосердно на неї і говорить. «Вставай і ходи зі мною, будеш в мене, ти хора, лежала тут більше, як добу, мої люди запровадять тебе помало до моєї хати». Мавра все ще добре нічого не розуміє, але слухає і намагається встати. Цікаво приглядалися присутні особливо жінки нещасливі і покинені, що лежала, мов пістрілена велика птаха, з чудовими, невимовно смутними, як ніч, чорними очима. А коли неї порозкидана лахмідь якась одіж, і між ними – Тут і там золоті червонці, сама вона, хоч молода й гарна, та тепер бліда, з розбурханим довгим чорним волоссям, що розсипалося по плечах та грудях, майже страшна. Де мої люди, цигани? питає слабким голосом з чужим виговором, віддай, покинули тебе пояснює висока марна жінка в чорній одежі, що хоче на заопікуватися. «Відай, покинули тебе!» Мавра отворяє широко очі, а коло уст задержало плачем. «Коли?» – питає. «Недавно, здається. Ми ж ніби щинилися бійка за якусь крадіж як розказували, між тим поранено одного чоловіка-цимбаліста, а відтак, розділившись по своїх фірах, від'їхали вночі, що ніхто не бачив. Тебе надибили ще вчора ввечері люди, що прийшли нині зранку до мого млина. Але я вже не могла сама скорше забрати тебе до себе, аж ось нині до того ти спала. Страшним сном спала ти, як мертва. Що тобі було? Не знаю, відказує Мавра і дивується, розвіряючися майже блудним оком по чужих для неї людях. А далі, згадавши дитину, заливається на гіркими сльозами, плаче і підіймає, Влагають до них руки, говорять з чужою незрозумілою для людей мовою. Та тут же перериває її Іваниха Дубиха.